Hello, hello, hello! Velkommen til dag 16 av korona-stengt siste dag før påske. Du sitter her med Hans Baghøyen, miljøarbeider på Flottestad skole. Oi, oi! Johannes Rank-Fugleau, merskjæl, merskjæl, som jeg elsker å si, uh, og en gjest. Nå begynner jeg å få litt reisen på timingen. På ja, jeg, jeg hører, det, hører det. Det er veldig bra. Du drar den litt lengre. Ikke sant? Ja. Hvis dere lurte på vennene hva som sa, det er veldig bra, så er det Thomas Klokkerud Harrelsen. Velkommen skal du være. Kan ikke du fortelle litt om vad du driver med? Du, eh, hei, og takk for invitasjonen. Eh, jeg jobber på Krokstad Fritidsklubb, eh, og kommer inn om eh, dere i dag. Jeg trenger litt eh, hjelp administrativt. Det er det jeg skyller på i hvert fall, egentlig så vil jeg bare se noen tryner som jeg ikke, <laughs> ikke har sett på en stund. Du var ikke eh, så vond å be, altså... Uh, vi hadde en liten uh, meldingsutveksling uh, før du kom mm. uh, Og du spurte meg om jeg kunne hjelpe deg med noe, uh, med noe administrativt uh, Så foreslå du uh, Vi kan ta det over telefon eller Teams Ellers så kan jeg bare komme innom <laughs> Ja, ja. ja det, det lå en liten, uh, liten forespørsel der Det gjorde ja. det Det skal jeg være litt ærlig på Jeg fikk låne bilen av mutteren Så da var det ikke så vanskelig å komme seg til flottestad Nei, ikke sant? Deilig, deilig, deilig ja, og hvordan sånn er livet på Krokstad om dagen? Du, det er stille og rolig i Krokstad. Mm. Um, stille og rolig på klubben. Men uh, vi uh, får jo tida til å gå. Det er jo mye, man merker jo det når man har hållt på i flere sesonger. Og den sommerferien man har hatt og egentlig skulle brukt å rydde inne, for exempel har blitt brukt. Vi har jo forrige sommer så brukt jo tida på Pus og Brempen og på, på Krokstad litt sånn. Mm. Uh, og det har vært lite tid til uh, ja, den ryddingen som man snakker så mye om. Ja. Det hoper Vi har brukt noen dager nå Jeg og min kollega Adrian på å rydde for eksempel kontoret og sånn. Nå er det lagret som står for tur Eh, og det hoper seg opp med ting Etter ja. noen sesonger Jeg kan ikke huske sist altså Sist Ragerøy ble rydda Så var det du som rydda det Det stemmer Det er noen år siden Det er noen år siden ja. eh, Og der er det mye, mye, mye for tiden eh, Og så har det vært litt, litt søknadsskriving Vi satser jo på at vi skal på og, og gå etter hvert mm. eh, Fikk en glede ved nytt fra Frifond i går mm. Så vi fikk innvilget en så aktivitetssøknad Gratulerer Tusen takk Det tyder jo på at eh, vi i hvert fall nå har når vi får lov da, har muligheten til å, til å, til å gå inn fullt da. Mm. Eh, og det er veldig viktig at, ikke vi, ja. at vi skal tilbake igjen, ikke har noe penger å drive for. Ja. Så det er vi veldig glad for. Nå venter vi bare på det. Og så er det jo ellers da, jeg bor i Oslo da, så det blir jo, ja, det blir jo stille, stille og rolig der også, egentlig. Jeg jobber jo som fotograf, og det er ikke så veldig mange som trenger det for tiden. Nei. Det er noen, men altså det er... Det er jo få tid til å gå da, ja. um, Men jeg så ikke klage Nå har jo det begynt å bli solute Og det er ikke så verst det Nei. Så får vi jo prøve å klare å oss inn i påsken da Ja, ikke sant mm. men, Det er det uh, som er ja. Men Thomas mm. uh, Johannes og jeg, vi prøver den denne podden Har dere gjort noe tilsvarende Eller andre ting på Krokstad? Yes, da skal vi videre Ja <laughs> <laughs> Ja, alltså vi eh, fick alltså vi såg ju att det var så framåvulent, ikkje sant? Så då tänkte jeg og min kollega Adran at eh, vi må jo vi må jo vise oss fram litt eh, vi også. Mhm. Mm <laughs> så vi kjørte gang en uh, livestream, det var var det forrige uke eller forrige uke der, nå husker jeg ikke. Det var ikke forrige uke. Forrige fredag, det er vel akkurat en ja. fred akkurat en uke siden. Ja. Så vi tok en liten uh, livestream, uh, litt uh, Q&A, svarte på litt spørsmål fra folk ja. uh, og liksom bare viser at uh, vi alle er alle i samme båt for tiden mm. Så det skal vi prøve å med Håper vi at vi kan ha en liten påskestream Men eller så Lytter jeg på den podcasten her da Ja, ja. kult ja. Ja, Det er bra ja. å høre ja. Ja, det, det var gøy å se, se dere På streamen Jeg fikk litt sån, uh, gode flashbacks Ja, ja. Det, er, eh, altså, det var jo lite planlagt Jeg hadde snakket jo om at eh, Vi må, må streame litt mm. eh, Så da dro jeg bare med meg kameraet Til, eh, til Krokstad Og så satt vi det opp Og så tänkte vi ja, da <laughs> kjører vi på mm. Så um, det er jo forholdsvis enkelt mm. eh, Men jeg tror det er en fin måte Å komme lite i kontakt med de ungdommene Som vi vanligvis ser Som vi ikke får sett så mye for tiden ja. Og som vi savner mm. eh, Det er jo helt klart Når Absolutt. jeg kjører rundt i Krokstad nå så tenker jeg og håper jo på en måte jeg ser noen kjente og kan vinke, men det har jeg til gode å gjøre faktisk, på mm. godt og vondt. Ja, ikke sant? Det er jo, det er jo på mange måter bra at mm. uh, folk uh, følger retningslinjene som er gitt av både kommunen og, og uh, offentlighet generelt, ja. uh, samtidigt som man uh, gjerne ønsker å se någon kjente fjes da. Ja. Men uh, det var litt gøy, vet du, fordi han sier vi satt jo og så på denne streamen, og så gikk det i uh, hvert fall ja, kanskje et kvarter, Och så hade vi egentligen <laughs> laget en fri fond sökt närmast. Ja, vi har beställt oss en sån uh, Black Magic uh, Atom ja. Mini stream box, sånn, uh, yes. mm. bildemixer. Så kul? Ja, det är väldigt kul. Ja, vi vi satt där med tårevåta ögonen. Vi hade detta måste vi få tag i. Ja. <laughs> og vi tänkte Fader Ullandi bare göra det. På, ja. på det tidpunkte så uh, var det nog fel med budgetet till Flame. Ja. Det var allt för högt. <laughs> det var faktiskt 2 var omkring ja, det var mm. dobbelt av det vi egentlig skulle ha. Ja. Eh, så da sa jeg at... Eh her er det jo masse penger Her er det jo bare å handle. Vi klinertell Vi klinert Det var ikke noe dyre greier altså. Den Nei, er ikke ja. så sinnssykt dyr Den koster Nei, en 3-4 tusen altså, Det er det du får altså, Det er det beste du får Fordi altså, det, er mye, mye for ja, mm. det er mye for penger Ja, det er mye for penger Det er det så, uh, om ikke så, Men det, det som er dritt er at Nå tar det jo så lang tid Å få allt levert Det gjør det uh, Og det gjelder jo ikke bare Liksom fra forhandler til døra vår Det gjelder jo på en måte Fra manufaktør til bedriften Som skal selge det Det ja. Så allt er litt sånn på backorder nå, og det ser ikke ut som om vi får den mixeren før dette her er over. Nei. Foreløpig leveringstid det er, det er slutten av, i slutten av april. Ja, ja. ikke sant? Vi får mm. se når vi det er over. Vi vet jo ikke. Okay. Nei. Det er ingen som vet noen ting, Nei. og det, sånn er det. Eh, apropos ingen som vet noen ting, vi har hatt en, har hatt en konkurranse gående den denne uka her. Eh, vi har hatt flere, faktisk. Men det har vært en som på en måte har vart hele uka, som vi lanserte på tirsdag, var det vel? Og så ønsker vi svar inntil i dag. Mm. Og det har vært en... Uh, hva, altså, kom med tips uh, om vad man kan gjøre i denne påsken. Og det har, jeg tror jeg, vært veldig, veldig vanskelig i konkurranse. Ja, den ja. tror jeg var vanskelig ja. for de fleste, for vi har faktisk ikke fått inn et eneste bidrag. <laughs> det, da må det ha vært ekstremt vanskelig. Ja, det det. <laughs> Alle de andre vi har kjørt har ja. vi fått inn flere bidrag på, og gode bidrag. Men akkurat denne, denne var vanskelig, og det skjønner jeg veldig godt, ja. for jeg sitter og vrir huren selv. ja. ja, ja. Men Kanske Thomas har et lite tips? Eh, ja, eh, hvis jeg skal komme med... Jeg husker veldig godt eh, sommeren 2016. Eh, da var jeg på, på ferie med familien min. Eh, og da tenkte jeg, nå er det vel en gyllen anledning til å, til å lære seg å sjonglere. Hæ? Lære seg å sjonglere? Sjonglere? Er <laughs> ikke det... <laughs> Er det fint? Jeg lærte i så fall å jonglere, <laughs> Tusen takk Ja, det ja. tror jeg er et bra tips ja. ja. Takk så lang tid, jeg tror jeg brukte Cirka seks og en halv time Og da begynte jeg å klare å jonglere Med, med tre baller ja. mm. um, I tillegg den sommeren Så lærte jeg meg stå på sånn uh, Classy walk ja. Og jeg nå skal jeg ikke si at jeg lærte det, for det da må jeg vise det. Jeg lærte meg å stå på hendene, ikke så veldig lenge, men lenge nok til at jeg følte at jeg kunne det. Mm. Så har dere tre tips. Hvis dere ikke har klassebok, det kostet en del penger, så ikke, ikke bruk pengene på det. Nei. Hvis dere har en søster eller en bror, eller dere har det selv, så kan dere jo da. Men lære det. kanske det er til foreldre. Lære dere å stå på klasseboken til datter eller sønnen. Ja, ikke sant? Mm. får vi Thomas opp på hendene her, så tar vi bildet og legger ut på Insta. Ja, ja det er da, skal vi si, det er noen år <laughs> <Og kilo siden. laughs> Alltså det är det är kan komma på sån i, i farten. Ja. Mm. Men uh, det höres ju egentligen väldigt bra ut det. Det var det uh, jeg, ja. ja, det på <laughs> det. Eh ja, altså, så egentligen vi... så vill jag säga att eh av konkurrensen är Thomas. Ja, Det är yeah, uh, så sant. Det är så den konkurrensen så skönjer jag att ja. så mitt bidrag det det det kom på andra plats uh, ja. ja. en god andra plats ja. Ja, for du har, du har hørt det på gårstagens episode Du, akkurat den har jeg ikke hørt jeg, den, jeg, har, jeg har ikke kommet lenger enn til at dere hadde et intervju med rektor Åh, oh, ok mm. uh, Nei, fordi uh, jeg kom på i går at uh, Men dette her er mer hvis du er, ligger rundt 30 år mm. Ja, at da gikk det Narnia på påskemålen og julmålen mm. Den BBC-serien fra 80-tallet Uh, så jeg hadde lyst til få tak i den på internett et sted, og se en episode hver dag i påsken, men mm. altså, ja. det er ikke så interessant jeg, jeg, for dere som jeg, jeg, er uh, ungdommer tenker, i dag Jeg tenker litt sånn, det er litt stillesittende, uh, det Thomas kommer ja. med er mer ja. bevegelse sånn Det er sant det altså, ja. det, så, sant, så. det veier litt tyngre for min del <laughs> mm. Det er et godt poeng ja. Det veier tyngre for min del for tiden Ja, det veier litt tyngre for min del for tiden Ja Apropos stillesitten ja. uh, Nei, men bra Vi har hatt en uh, konkurranse til Altså fra i går til i dag ja. Og der har, der har vi fått inn litt bidrag Og det var alltså Skriv ett dikt om vad du ska gjøre Når uh, krisen er over yep. Når de jalder i radioen At uh, nå kan man gå ut igjen uh, Og här har vi fått inn uh, Fått inn ett uh, Vi har ikke fått inn flere Vi har fått inn ett så da blir det en naturlig vinner på den her også. Og jeg tipper det er Birk. Stemmer det, ja. Birk Oterhals. Gratulerer! Birk applaus, Oterals. applaus, yes. applaus. Da tenkte jeg at vi skal, vi skal lese på lufta her. Mm. Og vi har fått inn to av Birk. Et om, om Krisa, hvordan han følger på det. Og så er det et om hva han skal gjøre etter, etterpå, når det er ferdig. Så da tenkte skulle... Nei, den var såpass jasset, ja. Ja, nei, jeg hadde lyst på litt sånn der lounge-jass, men uh, det går bra. Vi kan leve uten. Da begynner jeg med det første som handler om hvordan han har det nå. Mm. Uh, roser er røde, fioler er blå. Jeg blir sprø av Corona og det blir du også. Familie overalt, det får mig til å klikke. Skole over nettet, det gidder jeg ikke. Samme joggebukset dag etter dag. Kanskje uhygienisk, men det gir meg behag. Ja fint. bra, det är helt okej. Ja bra verkligen. Jag tror det är många som känner sig igen i Ja, jag tror det. Ja. Det var väldigt bra. Og så er det dikt nummer 2 om uh, vad man ska göra när detta här är över eller vad han gleder sig til att göra. Eh uh, och då börjar jag. När allt detta over, över ska jag ut allt detta är så ska jag ut med vänner, kosa massa med dem och hålla deras händer. Jag säger hejdå till familjen och löper rätt ut dörra. Og mig en iskaffe Ja, det skal jeg gjøre <laughs> Litt sånn Morten Ram ja, uh, Jeg savner Flame så mye Jeg kan ikke få nok Jeg gleder mig til junior Og til å gi dere ekstra jobb Ja, ja bra hjertet uh, Ja, det er, det er hyggelig det er det er bra. Bra ja. Har vi noen applaus her, eller? Ja, det har vi ja. Jeg skal bare bla meg gjennom banken her sånn. hey. veldig, veldig, veldig bra Uh, det vil si at uh, vi har uh, ukens vinnere. Uh, onsdag så var det uh, høytryksbillekonkurransen, uh, og finn på navn og finn på logo. Birk og Elia vant den. Gratulerer med den. Uh, torsdag var det fotokonkurranse, den var det Mina som vant. Og i dag var det diktkonkurranse, og den vant Birk igjen. Birk, du, det vil si at du får to premier. Og vi skal ut og levere i postkassen uh, ja, i glem, dag Glemte du en da? Ja, Thomas, ja, ja. Takk jeg, Du trenger ikke å levere i postkassen min jeg. jeg kan bare ta med bilen Ja, det ja, ja. er ja, fint Ja, suverent uh, Hvordan blir det til uka, Hans? Da er det mandag og tirsdag som er uh, vanlige arbeidsdager eh, Ja og onsdag eventuelt før klokka 12, men ettersom jeg er en del av podcasten her, så vil det si at det blir ikke noe. <laughs> jeg, har, jeg går egentlig ut i postferie i dag, jeg. Ja, du jeg, gjør det. Egentlig, men jeg tenkte... Gjør. Egentlig, jeg ja. også. Ja, men jeg tänkte. at jeg kommer uh, mandag, mm. tirsdag, muligvis onsdag, mm -hmm. og uh, hvis du er klar, så... Ja. Tar vi i hvert fall uh, noen dager i uka Jeg er enig i det ja. Jeg hadde det egentlig tenkt vist. å avspassere mandag og tirsdag Men det tänkte jeg i januar Ikke sant? Ja, det, da så det var, verden det var, litt annerledes ja. ut Nå tenker jeg at uh, jeg tar de to jobbdagene For ellers så blir det mange dager hjemme Ja, og det er litt der jeg er også ja. Så jeg tror jeg... Ja, det Ja, men da ville se si at da får dere to episoder av oss neste uke også. Hvis da vi er friske. Hvis vi er friske, de er friske yes. Det er vi nok, men altså, da blir det ikke dag, hva var det vi på i dag, 16, 15? Da blir det ikke dag 17 eller 18, Nei, eller 19 eller 20, skole. for det er, det er ikke skole. Da blir det rett og slett påskespesial. Det, det må vi begynne å telle eh, tirsdagen etter påske. Ikke sant? Mm. Hvis vi ikke da er tilbake. Ja. Vi vet ju inte vad som sker och det får vi det får på till uka faktisk. Ja. Då kommer då kommer det presskonferens med Järnärna og ko, Gör det. det. Og da får vi se vad de säger. Ja. Men i uh, utcheckningspunkte det vill si måndag tisdag kommer det två påskespecials. Så det det tränger inte att gråta hela helgen för det ikke det det inte Det kommer. Ja. ja. Det vill det gott för mig att veta. Ja, men maj då vet jag att jag må på jobb. Ja. <laughs> Ja, har du noe, hva eh, skal du i påsken, Thomas? Eh, ja, nei, altså, eh, jeg skal jo et par turer til Krokstad, litt det samme som dere nevner, at jeg tror kanskje det er like rett på å komme seg litt altså, på jobb, mm. eh, og få gjort litt grann, ikke bare sitt hjemme, og vi er jo faktisk litt heldige da, ja. som kan dra til en arbeidsplass mm. som vi trives på, og liksom jobbe med. Ja, det vi liker Absolutt. Det er ikke alle som med 3D-printer Og, 3D og podcaststudio <laughs> Det må vi bare være helt ærlige på mm. Så det kommer nok til å benytte meg veldig mye av um, så blir det vel da Å Ja, bare få tida til å gå da ja. Følge med litt uh, Kruse fingre for at uh, folk holder seg friske Og at det ikke blir noe verre Og så mm. ses vel vi også kanske lite i uh, Verdansk det gjør vi nok, ja. det gjør vi nok, Johannes Ja, det er en mm. inside-referanse for som spiller Call of Duty Warzone Ja, ja. vi ses nok der Skønt det! <laughs> <laughs> Men da tenker jeg at det ikke er noe mer å gjøre enn å takke for i dag ja. Ønsker dere som lytter, og dere som sitter her i studio for så vidt En god, knakende god helg mm -hmm. I like måte, ja, mm. I like måde, ja. I like Og så prates i alle fall vi på mandag Ja Ta vare på hverandre, alle sammen Ta... Og... Ja, ja. Nei, Ta vare på hverandre Ta vare på dere selv ja. Ja. Og ja. ha det